hoofstuk 74, 7 mei 2017, om 8.45 die aand. Ek hoor die roep my, maar hy het my nog nooit so geroep nie. Hy het my net, hy sê vir my mens, en hy geet toe vir my een rooie harkie, wat van iets as soos papier gemaakt is, asof het is soos van een groot rooie karton harkie, asof hy in die middel gevouw is. En ek hou die haarkie in my hand, soos asof, asof die haarkie a pen is, waar ek nou gaan skryf met die skerpint na nou onder, en ek weet, dit is jasso as a pen, dit het dit net so een klaps in my gebeur, en ek het nie kon nie, ek het dink nie dit uit nie, ek kan nie nie vooruit dink wat ek moet doen nie, en kan nie vooruit dink wat jasso as vir my gaan gee nie, dit is net, alles vloei net, dit gebeur net, en het um, is ja so wat hierdie haarkie vouw en my hand so vasthou en die haarkie in my hand sit dat ek skryf en hy weet net wat hy wil doen. En toe het is so wonderlik vir my dat ek dinge geliktijdig kan voel. Ek is ek self, maar dan voel ek ook ek is die haarkie en ek voel ek is, die, ek is ink wat dier die haarkie loop en op aarde sal een mens sê maar dit is belachelik, dit is nie eers plek waar die ink dier kan loop of niks nie, dit is net een papier haarkie wat in die middel gevouw is, en nou wil jy daarmee skryf, maar hierdie is so kostbaar, want ek ervaar hoe jasso as een so ink, die rooi daar binnen in die haarkie, is nie ink nie, dit is vaderse bloed, dit is hy wat daar deurloop, ek voel hoe dit, onnaar uitkom op die punt, en, ek voel so diep liefde en blijdskap, en, dit voel vir my hierdie blijdskap gevoelens, in liefdesgevoelens maak dat ek net vloei en vloei onder by die punt uit, en is ink wat kan skryf. En hy sê vir my, skryf vir my volk, al lees hulle dit eers oor een baie lang tyd, skryf net vir my volk. Dit is eers wanneer die mens huil, dat sy siel begrip krij en sy hart verstaan. Dit is eers wanneer hy self voel, dat hy begin groei en vrug tra. Ek het jylle leiding gesien, en nie een traan het by my verby gegaan nie, Elke druppel leed het ek ongeskonde opgevang in my groot vader en moederhaard, en elke druppel sal vrucht dra. Die meeste van die tyd verstaan jy nie waarom jy soveel leed moet verdier nie, maar die boom verdier leed so daar vruchte kan hang aan sy takke, en in elke vrucht sit oneindig baie bome in sy saad. So het jy ook saad en bome in jy siele, en dra die aardse leed daar te by dat jy vruchte bome reiklik geseend is, In elke mens is daar soveel ooreenkomste met die natuur, omdat alles in jylle, omdat alles in jylle is en alles in my bevat is. So is al elke mens die dag beleef wanneer sy saad ontkiem en hy sal weet wanneer dit gebeur, want hy sal met sy bewussein dit voel. In die middel van die brein sit die embryo van die mens een levensboom. Kyk mooi hoe die brein die twee saad lobbe het met een wortelstelsel in aanhalingstekens, wat al reeds uitgeloop en vertak het in die rugmurg en seneweestelsel. Die dag nog kom, dat die blare en stam boos al uitloop in die mees wonderbaarlike levensboom, wanneer die saadlobe hieldemal opgebruik is en oorgegan het in die gees van die embryo. Daarom staan daar geskryf, dat die saad skynbaar moet sterf om 'n groot plant te word, wat vrug dra. Kijk na een saaitjie. Jy sal sien hoe sy saadheid skeer en sy saadlobe wegkrimp en die lewe oorgaan in die van die plant in. Wees jylle ook soe, sterf vir hierdie wereld. Plaas al jou energie, kracht en gees na die innerlijke van die hart. van Vandaar sal dit na die brein beweeg en die embryo in die middel van die twee breinlobbe activeer en jy sal ontkiem in dit wat ek vir jou bedoel het. Dit wat die oog nog nooit gesien het en geen oor nog ooit gehoor het, en wat nog nooit in die menselike verstand opgekom het nie. Dit is al reeds bezig om met sekeres te gebeur. Ek sien jylle. Amen.